sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama tasliman katiran ila yawm al-din fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadiy hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bidda wa kullu bidatin dhalal wa kullu dhalalatin fi an-nar amma bat hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. bu gözəl fürsətdən istifadə edib hamınıza bugünkü gün hər bir müsəlmana vacib lazım olan nəsiyyət etmək istəyirəm Peyğəmbərimiz s.a.v.in mühtəşəm bir hədisi ilə başlayacaq bu nəsiyyəti Rasulullah s.a.v. sahabələrinə buyurur ki Əgər siz günah işlər görməsəydiniz qorxuram daha böyük günaha batardınız hamısı təəccüb ilə baxır ki bu nə ola bilər yəni adam günah iş görmürsə məsumdursa, günahsızdursa belə olduğu halda necə daha böyük günaha bata bilər Rasulullah s.a.v. həmin o daha böyük günahın nə olduğunu açıqlayıb deyir Əl-ücub, Əl-ücub Özünü bəyənmə, özünü bəyənmə, insan nə qədər özünü bəyənərsə, qürürlü olarsa, təkəbbürlü olarsa, bir o qədər də özünü məhv edər, həlak edər. Çünki özünü bəyənmə, həlak edici amillərdəndir. Başqa bir hədistə, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, 3 həlak edici əməl vardır. Birincisi, asılı xəsislikdir. Bu xəsislik ki, sən ona tabiəsən. Ərəbcə Peyğəmbər s.a.v. buyurur, Şüx-ü muta, yəni artıq xəsislik xəstəliyinə tutulub insan. Əli gəlmir ki, məsə yaxşılıq etsin. İkincisi, tabi olunan nəfs. O nəfs ki, sən həmişə ona uyursan. Nəfsin istəyə ilə hərəkət edirsən Üçüncüsü isə Özünü bəyənmə Özünü bəyənmə insanın məhv edən amillərdəndir Bu xüsusda Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə görür nə buyurur? Deyir ki Etdikləri əməllərə görə buyururlanan, fərəhlənən və etmədikləri işlərdən ötürü Təəriflənməyə xoşlanan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını sanma. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışdır. O kəslər ki, etdikləri əməlləri hər yerdə danışır və bundan qurur hissi duyur. Bununla fəxr edir. Özünü hamıdan üstün sayır. Hamıya yuxardan aşağı baxır və hətta etmədiyi bir işdən ötürü Təəriflənməyi xoşlayır. Vay onların halına. Əsil müminlər, yəni başda peyğəmbərlər və onların davamçıları hamısı təvazukar olub. Allah subhanahu ta'ala 124 bin peyğəmbər göndərib. Bu peyğəmbərlərin hamısı qoyun otarıb. Lakin onların bu cür olması onlar üçün ar hesab olunmayıb. Belə olduqları halda Allah subhanahu wa ta'ala onları ucaldıb Amma nə qədər təkəbbürlü patışaqlar olub Fironlar, Nəmrudlar Allah subhanahu wa ta'ala onların hamısını alçaldıb Odur ki, qardaşlar, əgər Allah yanında Hörmət sahibi olmaq istəyirsinizsə Peyğəmbərlərin yolunu tutub getməlisiniz Allahdan qorxmalısınız İbn-i Qeym Rahiməhullah deyir ki Xoşbəxt o kəsdir ki Etdiyi əməlləri unudur. Yəni, etdiyi yaxşılıqları yaddan çıxarır, arxasına atır. Es, onlar barədə düşünmür. Günahları isə həmişə xatırlayır, gözünün önündə saxlayır. Və hər xatırladıqca da ona görə Rəbbindən bağışlanma diliyir. Belə müminləri Allah subhanahu ve teala Ali İmran surəsində vəsf edərkən deyir Əs-sabirinə və sadiqinlər və qanitinlər və munfiqinlər və səbr edənlər doğru danışanlar Allaha minnət olanlar malından Allah yolunda xərcləyənlər və gecənin axırında Allahdan bağışlanma diləyənlər sələf-is-salihin hamısı gecə namazına qalxar gecənin sonunda Rəbbindən bağışlanma diləyərdilər. Sonraki nəsil isə bir qismi namazı tərk etdi, bir qismi namazı bir adət olaraq yerinə yetirdi, bir qismi də namazı namazdır deyə yerinə yetirdi. Əvvəlkilər isə nəinki fərz və sünnə namazlarını sevə-sevə yerinə yetirir. Ətta əlavə gecə Nəfslərini sındırıb, qalxıb Rəbbinin üzründə saatlarla ayaq üstə durar və Rəbbindən bağışlama diləyərdilər. Xoş belələrinin halına. Bayaq dediyim, özünü bəyənmə xəstəliyini müalizə etmək üçün sizə yollar öyrədəcəm. Əgər bu deyilənlərə əməl etsəniz, bu xəstəlik aradan qalxacaq. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Mən allih, Kim Allah rızası üçün təvazökar olarsa Allah onu ucaldır. Diqqət edin nə deyir. Kim Allah rızası üçün təvazökar olarsa. Nə çox özünü təvazökar aparan insanlar var ki, sonradan onların ya münafıq ya asi, fasiq olduğu üzə çıxır. Bu o deməkdir ki, onların təvazöhkarlığı Allah üçün olmayıb, insanlar üçün olub. Allah üçün olsaydı Allah onları alçaltmazdı ucallardı. Və bu hədisin tam əksi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə vurur ki, kimin qəlbində zərrə qədər təkcəbbür olarsa, cənnətə girməz. Fikir verirsinizmi qardaşlar, özünü bəyənmə xəstəliyinin təhlükəsi belələrini cəhənnəm odu gözləyir. Onlar üçün ağırlı, acılı bir əzab hazırlanmışdır. Əgər təvazökâr olarsınızsa Allah Subhanahu Taala sizi ucaldır. Alimlərdən birinin Gözəl bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Baxın, görün, nə qədər və nə dərəcədə bu alim təvazukar alimdir. Mutarrif ibn-i Abdullahi ibn-i Şixir, deyir ki, mənim üçün gecə namazına yatıb qalmaq və səhər oyandıqda nəfsimi qınamaq, peşman olmaq, gecə namazına qalxıb səhər özümdən razı qalmaqdan daha xoşdur başa düşdünüzmü, alim nə demək istəyir? Alim demək istəyir ki, özünü bəyənməkdənsə, heç o e əməli eləməmək daha yaxşıdır. Odur ki, qardaşlar, əməli etməmişdən qabaq nəfsinizi onu hazırlayın. İxlasla Allah üçün olsun. Süfyanət-Təvri, Rahiməlullah deyir ki, ömrü boyu ən çətin müalicə etdiyim əməl ixlas idi. Hər səhər Çalışırdım, bütün gün ərzində edəcəyim əməlləri Allah üçün edəcəyimə niyyət edim, söz verim və ona əməl edim. Onlar Allahdan bu cür qorxurdular, qardaşlar. Odur ki, Allah s.ə. onları ucağıtdı və dillər əzbər etdi. İkincisi, düşünməkdir. Ağlı işlətməkdir. Allah s.ə. bu ağlı bizə verib, biz bunu işlətməliyik ki, Allah yanında ağıl sahiblərindən hesab olmaq. Yer üzündə 7 milyarda yaxın insan var. Allah onların hamısına ağıl verib. Yaradanda onların hamısına ağıl verib. Lakin onların hamısını ağıl sahibi hesab etmir. Dikkat edin, Al-Imran suresinin ahırlarında Allah s.a.v. nə buyurur? İnne fi xalqis səməvati vəl-ardu Vaqtif leyl və nehar la ayatin liuli albab. Yerin və göyün yaradılmasında, gecənin gündüzə, gündüzün gecəyə qarışmasında ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Kimlərdir o ağıl sahibləri? Allah üçün kim aql sahibi hesab olunur, ayan ardı gəlir. Növbətə ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Ellazina yezkurunullah qiyaman və qu'udan və ala junubihim" وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ O kəslər ki, ayaq üstü olanda da, oturanda da, uzananda da, Allahı yad edir, düşünür, yerin və göyün yaradılması barədə düşünür. Bu kainətdə olan yaşayış barədə düşünür ki, bunlara bəsir edir. Ayənin ardına baxın. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاتِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَبَ <النَّار> Düşünürlər və deyirlər Ey Rəbbimiz Sən bütün bunları əbəs yeri yaratmamışsan Bizi cəhənnəm əzabından qoru Dikkat edəsinizmi? Düşünən insan Dərk edir ki Bu həyatda etdikləri əməllərə görə Cəzası olacaq Əvəzi olacaq, cavab verəcək Və qorxur Rəbbindən Cəhənnəm əzabından Sığınacaq istəyir Ağıllı insanlar, bax, belə insanlardır Üçüncüsü el-mərifədir yəni öyrənmək, bilmək insan nə qədər Rabbini tanıyarsa nə qədər özünü dərk edərsə nə qədər özünü tanıyarsa o qədər də tevazəkar olar başa düşər ki Allah yanında o heç nədir sadəcə bir quldur həmsinin Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və sələmi dinini tanıyarsa özünün hansı məqamda olduğunu dərk edər bayaq dediyim adını çəkdiyim mutarrif ibn-i abdullah ibn-i şixir bir gün bir zadəganın təkəbbürlə yol getdiyini görür və uzaqdan onu səsləyir deyir, ey filan kəs bu nə yer işdir belə Lax, bu yeriş iş müsəlmana yaraşmır o da ona tərəf etsə sadəcə başını döndərir tərs-tərs baxır və qəzəbli aldı deyir. Sən bilmirsən mən kiməm. Alimlər də bilirsiniz, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. Rahimahullah deyir. Bilirəm sən kimsən. Sən öcəssən ki əvvəlin dəyərsiz nütfədən amələ gəlib. Axırında çürümüş cəsəd olacaq. Də bu ikisinin arasında, yəni doğulduğun gündən ölənə dəy Qarnında nəcis taşıyırsan Sən busan Bu naqis məxluq Nə ilə təkəbürü edirsən Adam başını sala Aşağı peşman olur yerişini işini düzəldir və çıxır gedir İbn-i Qeyyim Rahimahullahın da gözə sözü var Bu xüsusda Deyir ki Mən təəccüb edirəm o təkəbürlü insanlara ki Ayaq yolundan çıxır Əlinə bulaşmış nəcisi yür sonra da təkəbürlük Bir əlinə bax, səndən çıxana bax, onda başa düşəcəksən sən kimsən, sən nəsən, nə ilə təkəbürlük edirsən? Dördüncüsü, el-istiyanədir. Kömək, yardım istəmək. Nə ilə, nəyin vasitəsilə? Əsas burasıdır. Dünyaya könül bağlamamaq, və ahirətə can atmaq vasitəsi ilə bu vasitədən gözəl bir vasitə yoxdur təvazukarlıq üçün ölümü xatırlayan kimi bütün təkəbürlük aradan qalxır dərk edirsən ki sən heç nəsən və sənin yığdıqların heç nədir dərhal başa düşürsən ölümü tez-tez xatırlayın təqvanız artacaq qardaşlar amma kimlər ki dünyaya bağlanıb elə düşünürlər ki yığacaqlar Yaşayacaqlar, quracaqlar, istifadə edəcəklər. Vay onların alına. Bu dünya sadəcə istifadə üçündür. İstifadə edin. Gözəl geyiminiz olsun, gözəl miniyiniz olsun, geniş eviniz olsun, yaxşı yemək içməyiniz olsun. Ona heç qəsəs nə demir? Allah gözəldir, gözəl olanları sevir. Lakin qəlbinizə ona bağlamayın. Qəlb ona bağlandıqda xəstələnməyə başlayır. Yavaş-yavaş o xəstəliyi artır, o dərəcəyə gəlib çatır ki, qapalanır. Allah Subhanahu belə qəlbilər barədə deyir ki: "Kella, ve rani ala qulubihim ma kanu yaksibun." Onların qəlbilərini etdikləri o pis əməllər qaplamışdır. Və bu qaplanmış qəlbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ağzı aşağı qoyulan quzeyə bənzədir. O quzeyə ki, aşağıdan nə qədər su töksən o arada qalmayacaq. Elə qəlbə də artıq imanın faydası olmayacaq. Və nəhayət 5 sələf-i salihin həyatından ibrətlər götürmək, onların tərcümə halini oxumaq, onların nə cür insanlar olduğunu oxuyub öyrənmək və onlara oxşamağa çalışmaq. Sələf-i salihin başında kim durur? Peyğəmbərimiz s.a.v. və səlləm, onun sahabələri. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi tərif etməyə ehtiyacı yoxdur. Muhamməd adının özü ilə həmd olunan deməkdir. Tərifə layiq insandır. Təvazukarlığı da bütün aləmə bəllidir. Səhabələr də həmsinin. Onlar barədə danışsaq, qorxuram onların haqqını ödəməyək. Kifayətdir ki, Allah s.ə.q. onlardan razı qaldığını xəbər verir. Onlar üçün, ağızları altından çaylar axan cənnət bağları hazırladığını bildirir. Mən sizə misal çəkəcəm onlardan sonra gələn nəsildən, tabinlərdən və onların davamçılarından. Bir neçə misal çəkəcəm. Yoxsa saatlarla danışmaq olar olar barədə. Onların təvazukarlığı, özlərini bəyənməməsi, əksinə özlərini qınaması barədə. Sələf-ü salih çalışardı ki, əməllərini gizlətsin. Heç kəs bilməsin ki, onlar nə iş görür, nə idirlər. Ən fəzilətli tabiin, bilirsiniz mi, kimdir? O tabiin ki, Peyğəmbər s.a.v. hələ sağlığındaykən, onun barəsində xəbər verir. Adını da çəkib. Rəsulullah s.a.v. bir gün Ömər ibn-i Xattab r.a. deyir ki, Ey Ömər, vaxt gələcək, Yemenlən sizə kömək gələcək. Onların arasında Uveys adlı birisi olacaq. O adam Qaran qəbiləsindən olacaq. Anasına çox qayğı keş bir insan olacaq. Və qolunda da cüzəm xəstəliyindən qalmış əlamət olacaq. Yaran izi Bu əlamətlərdən sən onu tanıyacaqsan. Elə ki, ona rast gəldin, onu tapdın. Deyə sənin üçün dua eləsin. Çünki o O insanlardandır ki, Allahın adı ilə dua edib Allahdan nə istəsə Allah ona verir. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh uzun illər bu adamı gözləyir. Bilir ki, əyər Rasulullah s.a.v ona, ey Ömər, belə birisinə rast gəlsən, ondan sənin üçün dua etməyini xayiş elə deyibsə, deməli ona rast gələcək. Onu axtarıb tapmaq lazımdır. Abubakır radiyallahu anhın xilafədi dövründə o adamı tapmır. Nəhayət Üs xilafəti dövründə Yaməndən yenə bir dəstə kömək gəldikdə onlardan soruşur: "Aranızda Uyəs adlı birisi var mı?" deyirlər: "Bəli." Çağırın onu. Çağıran gəlsin. Uyəs rahimehullah gəlir. Ömər rədiyallahu anhu ilə tək tək-bətək söhbət edir. Suallar verir ona. "Plan qəbilədənsən?" deyir: "Bəli." "Anan var mı?" "Bəli." Sonra qoluna baxır. Qolundakı izi də görür. Onun həmin adam olduğunu yəqin edəndən sonra deyir mənim üçün dua elə. Qovət rahimə Allah da təəccüb edir. Əmir-ül-müminin, özdə cənnətlə müjdələnmiş bir sahabə ondan, onun üçün dua etməyi xaiş edir. Ömər radiyallahu anh onun təəccüblə ona baxdığını görəndə Peyqamber sallallahu aleyhi və sələmin hədisini ona rəva et edir. Adam sevinir, gözləri yaşından dolur. Ömər rəziyallahu anhu dua edir. Lakin əsas məqama baxın. Xahiş edir Ömər rəziyallahu anhu danışır. Bunu heç kəsə demə. Heç kəs bilməsin ki, mənim duam bu zür təslih qəbul olur. Ömər rəziyallahu anhu da onun xahişini yerinə yetirir və bunu gizlin saxlayır. Heç kəsə demir. Sonra soruşur ondan ki, hara getməyə fikrindəsən? Uyeys rahimeullah deyir ki, Vəsriyəyə gedəcəm. Deyir, istəyirsən, orada olan caniçinlərimə məktub yazın, xəbər göndərim, sənin üçün ev, minik, yemək, içmək hazırlasınlar. Deyir, istəmirəm. Gedir, bəsrədə olan kasıbların yanında qalır. Onların yediyindən yiyir, onların qaldığı daxmada qalır. Həylində də bir libası olur ilə o ilə yaşayır, o ilə gəzir. Nəhayət həz mövsümü gəlib satır. İraq əhlindən bir qism həcə gəlir. Onların arasından bir nəfər, bir zədəcən gəlir Ömər bin Xattab radiyallahu anh onun yanına. Görüşür. Ömər radiyallahu anh soruşur, haradan gəlmirsiniz? Deyir, filan yerdən. Sevinir, deyir ki, bu və necədir? Adam baxır ki, xəlifə bunun haqqında soruşur. Bu kimdir ki? Deyir, yəmürə müminim, bu kasıbın biridir yeməyə bir şey tapmayan, yatmağa yeri olmayan birisidir. Özdə bu sözləri çox həqarətlə deyir. Yuxardan aşağı baxır ona. Ömr radiyallahu anh edirsən, nə danışırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm onun barəsində belə demişdir. Adam həd ziyarətindən geri döndükdə, diqqət edin, bir neçə evindən uzaq düşüb, qəriblikdə olub. Ailəsinin yanına yox, birbaşı o veysin yanına gəlir. Gəlir və xaiş edir ondan ki, onun üçün dua eləsən. Yenə təvazakarlıq edir. Deyir, sən həzdən qayıtmısən, günahlardan təmizlənmısən. Bizim sənin duana ehtiyacımız var. Sən bizim üçün dua elə. Deyir, yox, sənin duan qəbul olur. Sən bizim üçün elə. O da gülümsəyir, deyir, Ömərlə görüşmüsən. Deyir, bəli. Dua edir onu bir şərtlə ki, Onun duasını qəbul etdi, qəbul olunduğunu heç kəs edəməyəcək. Yenə gizlədir onu. Beləcə gizlin saxlayır əməlini. Bu mühtəşəm hədisi İmam Muslim öz səhiyyində rəvaid edib səhiyy hədisdir. Burada bir incəlik var. Hədisdə bu qeyd edilmir, lakin düşünsəniz bunu dərk edəcəksiniz. Ueys, rahiməhullah, bilə-bilə ki, onun duası qəbul olur. Niyə özü üçün dünyanı istəmirdi? Gözəl geyim, geniş ev, gözəl mini var dövlət və s. Bəli, Allah Subhanahu taala seçir ki, onların duası qəbul olsun. İkinci misal yenə ən fəziletli təbiinlərdən sayılan Zeynul Əbidindir. Ali ibn Hüseyn ibn Ali (rahimehullah) Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin nəticəsi Zeynul Abidin, Rahimə Allah, hər gecə hamı yatdıqdan sonra kisələrlə buğda, xurma və s. daşıyıb, kasıbların qapısına qoyar və çıxıb gedərdi. Belə edərdi ki, səhər o kasıblar süb namazına getdikdə o sədəqəni götürsünlər belə edərdi ki, onlar bilməsinlər ki bu sədəqəni onlara verən kimdir uzun illər beləcə əməlinə davam edir nəhayət vəfat etdikdən sonra o kəsiblar baxır ki, artıq bir müddətdir ki, onların qapısına sədəqə qoyan yoxdur sonra bəlli olur ki, bu sədəqəni verən Zeyn-ül Abidin imiş və onun yaxınları onu yuyanlar deyirlər ki, biz onu yuanda Çinin üstündə ipin izini gördük. Özü daşıyırmış o kisələri ki, heç kəsə onun əməlindən xəbər tutmasın. Görürsünüz, sələf-i salih etdikləri o yaxşılıqları əməllərini 3 Üçüncü misal, qardaşlar, Abda adlı bir tabiin rabayt edir. Öz kitabında yazır ki, Rumlularla döyüşdə Rumlular tərəfdən bir cəngəbər qabağa çıxdı və təkbətək döyüşə adam sağırdı. Müsləlmanlar tərəfdən heç kəs curət etmirdi onunla təkbətək döyüşə çıxsın. Nəayət bir nəbər çıxdı, üzü bağlı idi, yalnız gözləri görsənirdi. Təkbətək vuruşdu və onu qətlə yetirdi. İkinci birisi çıxdı Rumlular tərəfdən, onu da qətlə yetirdi. Üçüncüsünü də qətlə yetirdi, sonra müsəlmanlar bu döyüşü qalib Gəldi Deyir, mən həmin adamı izlədim ki Görüm, nə vaxt üzünü açacaq Baxın, görüm, bu kimdir? Açmadı Axıra qədər onun dalınca getdim Nəhayət gəlib çadıra girdi Çadırın yanında oturdum Bir neçə saat gözlədim Və nəhayət çadırdan Abdullah İbn Mübarəq Rahimahullahın çıxdığını gördüm Yedi böyük tabiindən biridir Abdullah İbn Mübarəq Baxın, görün etdiyi o əməli necə gizlədir başqa bir misal yenə döyüşlərin birində müsəlmanlar bir qalanı mühasiriya alır və qalanın içində girmək üçün kimsə qalanı aşıb, içəri girib qala qapsını açmalıdır lakin bu çox təhlükəli bir işdir oradan sağ çıxmaq qeyri mümkün bir nəfər gəlir yüzü bağlı, ancaq gözləri görsənir bir kömək edin qalanın aşım Nərdivanla qaldırırlar, qalanı aşır, keçir o tərəfə. Vuruşa vuruşa qapıları açır, müsəlmanlar girir, qalanı alır. Ordunun böyüyü Məsləmə Rahimə Allah deyir ki, Kim idi o adam? İçəri girib qalanın qapısını açan. Çıxsın qabağa, heç kəs sıxmır. Nəhayət əmridir. Əmrə də olmaq lazımdır. Bir nəfər çıxır, yüzü bağlı. Deyirəm əmərül mən həmin adamı tanıyıram. Lakin o adamın 3 şərti var. O şərtlərə əməl etsəz, o gəlib özünün kim olduğunu bildirəcək. Deyir, de. deyir, təklikdə deyəcəm. Heç kəsək işitməsin. Ona da razılaşır. Təklikə çəkilir, məsləmə rəhiməllaha deyir ki, birinci şərti odur ki, o adamın bu əməlini tarixə qeyd eləməyəcəksiniz. İkinci şərti budur ki, onun bu şücayətkarlığına görə ona heç bir mükafat verməyəcəksiniz ona da razılaşır və üçüncü şərti onun kim olduğunu soruşmayacaqsınız ona da razılaşandan sonra deyir o mənəm və üzünü açmadan çıxıb gedir bilirsiniz belə nə qədər əməl sahibləri olub ki heç onların kim olduğu belli olmayıb onları yalnız Allah onun əməlləri yazan mələkləri tanıyır Və nəhayət sonuncu misal, qardaşlar, bir qız uşağı, 7-8 yaşında qız uşağı, gecələr çıxırmış evin damına, damın üstündə oynamağa. Belə edirmiş ki, kişilər onu görməsin. 7-8 yaşında qız uşağı iffətini belə qoyururmuş. Aylarla hər gecə çıxıb damın üstündə oynayırmış. Bir gecə yenə çıxır damın üstündə oynayır, sonra aşağı düşdükdə qaça qaça gəlir atasının yanına və atasına deyir Atacan, mən hər gecə damın üstündə çıxıb damda oynayanda qonşunun damının üstündə dirək görürdüm İndi o dirək yoxdur orda Atası da təbəssüm edir, deyir, qızım O dirək deyildi, o Mənsur İbn-i Mətəmir idi Gecə namazı qılırdı Artıq vəfat edib. Ona görə o dirəyi orada görmürsən. Allahu Akbar. Uşağın belə onun gecə namazını qıldı qıldığını görməsini istəmir. Bildirmir onu. Uşaq bir saat, iki saat orada oynayırsa, o vaxt ərzində ancaq qiyamda durub Quran oxuyurmuş. Uşaq çıxıb getdikdən sonra ruku və səzd edilmiş. Budur sələfi salihin Halı. nə vaxt ki müsəlmanlar onlar kimi olacaq o zaman Allah subhanahu teala onları ıslah edəcək onlara kömək olacaq İmam Malik ibn-i Ənəs deyir ki bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa qaxırıncıları da qaxırıncıları da ancaq onun sayəsində islah ola bilərlər Allahdan da istəyim budur şey. Allah Subhanahu taala bizim həm dinimizi, həm dünyamızı, həm də axirətimizi islah etsin. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrədib, onun bize öyrətdiyi dua ilə hamımızın adından Allah'a dua edib deyirəm. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina və aslih lana dunyana allazi fiha ma'ashuna və aslih lana آخرة التي فيها معادنا وجل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شهر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك